اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لفظ اللہ کی خبر شروع سو کوئی دعالم دے دواجب لوجود دفارا او دا مشتقی دے مشتقی دے نو سو کوئی قلی منحصر پی پر دین د دا چان مشتق دے او سو کوئی مشتق دے دے الہا یا اللہ یا اللہ الہی نا یادہ والہ یا اللہ یا دا علیہ یا لہونا و یا دا اللہ یا لیہونا خصوصیات دا اللہ یو خصوصیت دا دیں چپا ماری پا ماند یا نداخلی ہے او پا لفظ اللہ ماند یا داخلی ہے یا اللہ ویلیشی یا الرجولو نشویلے یا الغلامو نشویلے جالفلن ب ن ي ا پ ن داخلي ي و پ ل پ ا ز د ا ل ل ا م ن س دا ا ل ف ل م ن ي ا داخلي ي ا د ز ل ف ا ز ا ل ل د ا ف ا ل ل و س ي و س ي ا پ و وصل ك حذف کيږي دا قاعده دا ذل لفظ ذا الله حمزن حذف یا الله یا الله یا الله نلکی یا الله او دریم دا زل په زالا نه زما او پهتح را شي نو په دی کې تخیم کېږي مخکې د زمه یا مخکې ته په را شي م به او الله او دا شانتی زما راشي مخي سلورم دا تا قسميا په لفاظ الله پري خاصه په نور اسماو نه داخلي په لفاظ الله پري خاصه پينځم دغه په لفاظ الله کې تسنيت جمعيت نراي د سياه جواب کې نه جوړي شپغم دا چې دا عرب د معرفهونه ده سره دین چې دا عالم ده عالم په तारीफ کې رسو دي دا جانا د زمایرونه عرب معرفه کې اگر زمایر علم پروس مرتبه که ده خلفت دا الله علمهم ده او دا عرب دماری پونه ده وم دا چه پیوز دیا کی امیم مشدد دا روڑا کی همم یا حضب شی نیفی وز کی میم مشہدر رکی اللہ او دا مستق دی بسریانو دی بسریان وی اللہ همم کی دا میم دا عوض دیا نراغل لی کوفین وی چپو اللہ همم کی دا میم دا دا پیلی محضوفا نعوض دی اصل کې یا اللہ امنا بخیرین دی یا اللہ امنا بخیرین د او نه بیا خیرین بیااح شو دی او د غ پ کې سرړه د می را شو یا الله هم مله ش او فروي چې دا فاصل کې الله سختو ب باکه دی الله هو سخت به با نو دایم دا دلالت کې پ فیل باندې چې هغه پیل معه د من ورکئ السرطمانين ساقو او ميم معنا شفيله ديمان دوان شون دي راونديگي نو اصل کي ذاچه الله السقط بي بابك الله تعالى استا په دروازه پور رجخ شما استا په در پور رجخ شما د مخلوق دروازه مي پري خولي د مخلوق درونه مي پري خونو استا در پور رجخ شو بي السقط بي بابك hazardous او دغې په اسراشي ميم راروش الله همش الرحمن الرحیم رحمن دعود فعیلان ده لکه غزبان در رحمان ما خوزد لکه غزبان در غذبان ما خوزد رحیم دعود نفعیل دی او ما خوزد رحمانو لکه علیم د علیمن ما خوزد نو دا دواړه مشتق دی قول دا دے رحمان دا غزبان دے او د موبالغې سیغدي یو کول دا دی چېرحمن پشان د غزبان ده او معافووس ده د رحرحمنه لکه غزبان د غضبانه او رحیم فشان د علیم ده علیم د علیم نه دی جو رحیم د رحیم نه دی دوانه صغیره مبالغه شون چې غذبان او علیم صغیره مبالغی دی دیم کوول چې دا صغیره صفت مشبهه دي نو په سوال دی چې صفت مشبهه خود فعلی متعدی نه راضی نه فعلی لازمی نه راضی او رحیم متعدی نه جواب دا دی چې رحیمان نقل شی د رحومتا او د رحومنه بیا دا صفت مشبهه مشتق شی دی ده رحمان او ده رحیم سوک دا فرق کای چې رحمان په دنیا پورې خاص کئ او رحیم په آخرت پورې رحمان دې په دنیا کې او رحیم دې په آخرت کې خدا کول کمزور دي <coughs> نبراس کې نقل کړ یا رحمان الدنیا والآخرته و رحیمها یا رحمان الدنیا والآخرته و رحیمها نو رحمان دنیا او آخرت باندې اورغله دیوژن رحمان په دنیا پورې خاص کولو او رحیم په آخرت داندا د دا رحمان معنی دا عام ربانی کافر لو مر کئ مؤمن لو مر کئ دوست لو مر دشمن لو مر رحیم معنی دا خاص مې او دا استعمال په قران کې راغلې رحمان معنی عام ربانی سور عرب کې وګورئ یو صلی او شبک پنځوسن کې سوره غراف يوصلو اوشبك 50 سن کي وقت لنا في هذه الدنيا حسنتا وفي الاخره اننا هناليك يقين من راقرز و تاتا قال عذاب بي يوصيب به منشا ويقول الله عذاب زمان رسول مرحبا ورحمت وصيحات كل شيئنا هذا الرحمن معنى شفا ورحمت كل شيئنا زما مرحباني حرشي تشامل دا فسا اكتب آل الذين يتقون دا رحيم معنى شفا او خاص کوم دې مهرباني زرا د فارغ متقینو نور رحمان مانا مهرباني می عرصہ پر اخدا اوس یاد کول لشه او رحيم مانا خاص مهربانا سوريه نام کیوم غوري دولسم یاد کی د رحيم مانا کوي سوريه انام دولسم یاد کی دلته وې کتب والا نفس لازم کړی دا الله په خپل ذات مهرباني زمخلوق سره كتبه کله کړه دا لازم کړی دا کته معنا خاص کول لازم ود پس حاج توه خاص کو او كتبه خاص کړی دا یا نام کی بیاو گورے سذور پدوس تم کی سرتا نام سذور پدوس تم کی کتب ربک مالا نفس الرحمان لازم کړي دا ساس خپل ذات باندې مهرباني رحیم ذات ته رحمان مقدم کو پر رحیم باندې سرا دین چې پر رحمان کې مبالغه زیاته ده قانون د ترقید ادنان علا ته کی نو دا عربی تقاضا چې رحیم مخی شه او رحمان رسوشه د دې او جوابدارې یو خودا فراده شریعت د فاصله راشي رعایت د فاصله توافق دو اخیره نو دو فقرو دي په یو کلمه کې دګمخ کې رب العالمین نو نو ماقبل سوا یاوا ماقبل اخر یاو دلته کې الرحمن الرحیم کې ماقبل اخیر یاشوا مالک یوم الدین کې ماقبل اخیر یاشوا نستعین کې ماقبل اخر یاشوا دته توافق د فقرته نوې دا رعایت د فاصله د قران په استلاقه ورته رعایت د فاصله وای په عام کتابونو کې ورته سجع وای او په نظم کې تا د ذکرلی په سموال دا, دا کې متنبي کې قافیه تل با او قافیه تل لام قافیه تل ثانيه کا قافیه تل ثانيهغي ورته قافیه وای چا څرنه حروف اگر یو به دبل به سرسشي برابر شي د یو آیات اخیرنی حرف د بل آیات د اخیرنی هر سره برابر وایي اخیرنی نه ما قبل اخر چاغل سرې رب العالمین کې نون نمخ کې آدا نو رحیم کې د مم نمخ کې شوا یا شوا د ته وي رعایت د فاصله له رحمان مقدم کو د 파ره د رعایت د فاصله چې توافق د فقرته نو ده د قران نه په اخر کې چې کې دا دو فکرې برابر شي په امو کتابونو کې وته او په نظم کې ورتا قافيوي دریم رحمان مخه کو زګل رحمان مانه عام عامه ربانو کم شي چې زیاتی نار کله کړئ زیات شي کله کله بیا ختمي داوا هم براته چاله رحمان دې د رحمت په په باځ یو کی بیا وختمیږي نو د په دواهم وشو چې الله رحیم دې رحیم و نفعیل نه او دا مستعمليږي په افعال کې چې افالی تبعیئی افعالی تبعیئی رحم د الله طبیعت ته رحم د الله تعالی خو دې دا, دا الله تعالی نه ختميږي الرحمن هغه مराबाद نه دا لوشه غټ څخه لګ کل کلای بیا باندې دې رحیم دا دا الله تعالی خویره دا الله نه جدا کېږي نو رحیمی روس کو د پاره دفته و بسم الله الرحمن الرحیم خاص و امداد د نوم د الله الرحمن چه مې ربانه دې الرحیم او خاص مې ربانه دې شروع کوما قرآن شروع کوم قرآن دا سور پا دهنه دا هر صورت پاول خبره پیجندل پکار دی ربط دعوی خلاصه مشکلات امتیاز دا پنزه خبره دا هر صورت پاول که پیجندل پکار دی رابط داوا او خلاصہ مشکلات امتیاز مشکلات خو د صورت مینز کې بیانوم ائ امتیاز باز د سورې پاتې په اخر کې بیانوم دا دغه خبره روت او داوا خلاصہ نو ربط د سوره فاتحه د مخ کی سره نشتا د سوره فاتحه دو ترتیب ودی یو توي ترتیبي مصحفي یو توي ترتیبي نزولي په ترتیبي مصحفي کې خداړون به صورت ته دین مخ کی بل صورت نشته چې داګه سره بیان کو راوته البته په ترتیبي نزولي کې نپترتی بن زولی کې سور پاتحا دا سر پینزم سورت دی اول سورت دی سور علق سور علق بین سورت دی قلم سور علق سور قلم سوره مزمل او سوره مدثر پینزم زشو پینزم سورته سورۃ الفاتحه شوا اضافه نور کی څوم شو پینزم اول سورته علق راغل نه دیم سوره قلم ده دیم مزمل ده او سوره مدثر ده او پینزم سوره ده پایډې شو نوزول د دې بعد هجرت نامخ کې نازل شول او بیا مځینه کې بیام نازل شول نو څوک یې د ادو کوي ته نازل شول هم کیږي او هم مدني دي او څوک یې د یوځل نازل شول څو چې د دا کول ضعیف دی دا کول څه دی ضعیف دی چې امکه کې ناظر دا چې د یو ځای ناظر نزول دی یو سیمت دور رکی حضرشی نقل کر لی صورت تفسیر صورت الفاتحہ نوزیلت بعد المدسیر دادا صوری مدسیر نا روز دل شہر نوزیلت بعد المدسیر نگورا مخیل کر لی صورت الفاتحہ لپا ایک لکن نزلت بعد المدثیر لپا سے پانچ دیکلن مطلب سا شو پنزول کتا پنزم سورت تے نزول کسیم دیں پنزم سورت تے اسو ترتیب مصحبی خونشتا او ترتیب نزولشتا مخید صدور سورتونو کی ترغیب و قرآن تا سوری قلم مضمی المدثیر سو ترغیب قرآن تا نبو سوره فاتحه کې مزامین د قران دی نو کی سورته کې ترغیب ذکر په قران تا نو بو سوره فاتحه کې اوسري کړې مزامین د قران ذکر کړې اوسدا خبره چې دا سوره فاتحه په نزول کې پینځم سورته نو دا مخک ویل شم پینځم لمر کولیږنه شم دا غوجهوم بیان کوم کلچه سورہ فاتحه وجه تذمین بیان ده ام القران چه ته ام القران ویلې وې نو پای پا کې به تقدیم وجه اون بیان کوم په دې وجه باندې فاتحه مخې شه ده وجه یې باندې آسان مخې شه ده دا ګور دې وېګې د دیوژنه فاتحه استا مکه شه ده نو سورې پاته ه رب د دماغ کی صورت سرا رب تی ترتیب خو نشتا او رب تی هغه مونږ بیان کو چې مخ کی سلور او صورتونو کی ترغيب او قران تا او فاتحه کی صدې مزامین د قران بیان نه داوازه صورت او خلاصہ صورت صورت کې څزور مقاصد دي مقاصد اربعه یو توحید دغه بیان شو په الحمدلله سره الحمدلله داسره بیان توحید دی دیمه داوا دیمه مقصدو سره رسالت رب العالمین کې د رسالت بیان شو زکا الله رب ذ مخلوقات ہے تربیت دو قسم ده یو د روح تربیت ده او بل ده بدن ده ده بدن تربیت دو دنیا پر نعمتونه باندې کی او د روح تربیت د ان بیاو په بیاست باندې کی نورب العالمین کې जे مقصد بیان شو چې هغه سړی اسباد در رسالت ده درېمو اسباد د قیامت مالک یوم الدین ده کې اسباد د قیامت شو ذکورم صداقت د کتاب اهدینا الصراط المستقيم مقاصد اربعه سورۃ کې بیان د مقاصد اربعه دی چاغه ته ثوابکم وای اغه ته مهماتم وای اغه ته مقاصد اربعه وای توحید رسالت او قیامت او صداقت د کتاب سورۃ کې بیان د ذریو دلو دی یوم ان امون علیهم صراط الذین انعمت علیهم منعمون عليهم منعمون عليهم منعمون عليهم یوڑلا منعمون علیہم جنان بشری ذی مأدلا غیر مغظوب علیہم مغظوب علیہم او دری مأدلا ولذالین ذالین منعمون علیہم مغظوب علیہم ذالین ذاتریډلیک منن کو ظفارات بشارت انعام تعالیهم دا بشارت شو تا په نام کړل دي منګ باندې نام وکا مغظوب عليهم زوالین دا تخفیف شو چې دا مسله چانه د موند لري نه وو د غضب وو د زوالت د لاندې راغلي دي نه موږ بچا صورت کې بیان نمقاصیر ارباو بیان د دروډلو مڼو کو د پاره بشارت او د نمڼو کو د پاره تخفیف شو دوا خلاصته سورې 파ده په شورو سلورم خبره مشکلات نه په کوم یو ځکه چې دو درې معنی کې ګینه ته مشکل وایي کمیت کې دو معنی یا درې معنی کې ناګر څو هغه ته مشکل وایي او امتیازات ناہو دسور پاتے ہیں پاخر کې انشان اللہ بیا بیانو اسامی د پاتے ہیں او پزائل د پاتے ہیں ندسور پاتے ہیں پزیلتونا اگا حضر شیخ سمدورہ کیم ذکر کر دی؟ سیم تو درار دام خلاصہ دوم تفسیر او دی او دیک نقل کړ دی چسوره پا دیه په فضیلت کې چکم روایتونه صحیح دی دوا دبل صورت په فضیلت کې سیر روایتو نشته دار خطنی وې لم یسہی په فضه صورت اکثر مما صحابه په فضه دبل سورۃ دونہ فضیلت نه درغه لکه سونه صحیح وی استونه چې د فاتحه فضیلت کړي نو یو فضیلت نبی علی سلام فرمایل نی لم ينزل فی التوراۃ ولا فی الانجیلی ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها پس د آسمانی کتابونو کې د سورۃ فاتحه غونتی سورۃ نشا نه د نظرې شته اوات کې نه په اننجیل کې نه په زګور کې نه په قرآ کې د پاتې هیشانتی ح رای وفل پات آې شفا اون لیکل دی دا روس سامي کې بیانو دا د هر مرض چپ ده پډ در کو جو سری پاتې هو په د لاس پندې پوک په د پډې راه کاره تا دکه تا ی حببولوي تروي تر جو دا وایا امين و سلام وایا فللاس باندې وکافري باندې پنده راکا الله دې پنده ښه کوي جو دا صدا دیمه بخاری شریف کې حدیث صحیح انج مولا یو رزیډنتونه هغه حدیث نقل لے۔ ویمات نبی علیہ السلام چلو او صورتن هی اعظم صورتن په قران. ذاته الوی صورت خيما چې د قران په صورتونو کې لوی صورت ده. ابي ما ته وې رب العالمین یا سبุล مسانی والقران العظیم الحمدلله چې دیکن دی او آیاتونه دي مکرر او او القران العظیم دا لوې قران دي نفاتید تسې له قران دا. بل فضل ته دره حضرت ابوی بن کاع رسولوں فرمائی و نبی علیہ السلام فرمایل الا علمنک سورهن الا علمو کسورهن ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیلی ولا فی الزبور ولا فی القران مسوا وبی تا دې صورت نه خيما چې قران کې هم دې صورت نشته او تورات کې نشته انجیل کې نشته او زبور کې نشته مارته و درته نه خي و کایف تقرب بالصلاه مازه کې څنګه حلولې یماسوره پاتېول وستا ما ته وفرمایل والذی نفس بيدی ماونذ لې په توراته ورا په انجیل ورا په زبور ورا په قران مثلوها انها اصبل مسانی ور العظیم پس کتابونو کې د شان صورت نه راغلي دا آیاتونه د او دا قران عظیم دی بیقی کی روایت ہے حضرت حسن رضی اللہ راوی ہیں اغه دنیا تا یو سل صدور کتابونه راغلې دنیا ته یو سل صدور کتابونه راغلې د دې یو سل صدورو کتابونو خلاصہ و نه چھوڑ په صدورو کتابونو کې بیا پروت ته تورات انجیل زبور فرقان دیارې ډېټولو نه جوړ په قران کې پروت او بیا د قرآني پاک نه جوړ په مفصل سوراتونو کې پروت مفصل سوراتونه او بیا د مفصل سوراتونو نه جوړ اقب السوره الفاتحه کې پروت دي سورت الفاتحه کی نو گویا کی ټول آسمانی کتابونه په سورت الفاتحه کې شو دنیا د اسونه کتابونه راغلي دا ټول خلوص په صدوره کتابونو کې دایي خلوص په قران کې دا قران خلوص په مفسرو سورتونو کې او مفسرو سورتونو خلوص په سګه شو فاتحه کې شو ۹۰ نورونی د پاتې هیده کوزل د پاره حضرت عبد الله بن عباس زنه فرمایي چې جبرائيل السلام وي د نبي السلام په سن کې ناسمه جبرائيل ناس ته یو आवाज وشو جبرئیل السلام نبی علیہ السلام ته دا واسه پوښتید اولو شو نغې ما ته په دنيشتہ نو دا واسه شووندایو دروازه اسمان کولاو شو او دا مخ نو کولاو شي ملک راغې دا ملکم دنیا تاوز الله غې هغه ملک جنبی علیہ السلام ته راورسې نبی علیہ السلام ته ابشیر بی نورین او تیتههما فدورا ناغانو باندی بشارت والا دا تالا در قریشی دی پلچالن دی فاتحة الکتاب وخواتیم البقرہ مشکا شریف یوصل پنزاتیا صفح صفه حدیث دی فاتحة الکتاب او خواتیم البقرہ دا تالا در قریشی دی پلچالن در قریشی فاتحہ او دو سور بقرہ اخیر دا س نور خو زیلته نه دي نمونه دي دی صورت ډېر نمونه دي تقریبا شل نمونه نقل کوم زیادت د نمونه دا دلالت کوي په شرافت د دې صورت باندې ځکه چې او سړی د لريصی په تونو خاوندې نه اغړې عزتمن یو سری حج کړي نه حاجی ورته وي او یو سره ذکر کړي زاکر ورته وي یو سره مال لګې جو سخي ورته وي منسکې جو مصلي ورته وي کثرت او صاف دلالت کې په شرافت دشي باندې د دې صورت ګڼ نمونه د دې په شرافت دلالت کوي یونم د سورته سورۃ الفاتحه سورۃ الفاتحه فاتحه یا د فتحل ابوابنا یا د فتحل بلادنا محفوظ دی فتح یفتحوا معنا کولا وهل کولا کولوال نپدې باندې هم قران کولاو شه دی یا فتح یفتحوا په معنی سره کامیابی فتح سره پا دیبانی همو پا دیبانی هم سکی فتح حاسلیگی دا قائدو فتح پیاسلیگی دا ایمان پتح پیاسلیگی د دین پتح پیاسلیگی کامی پیاسلیگی پیاسلی پیاسلی نزکو وردسوئی پاتیح ہوئی جو امنم دو سورت سورت الحمد زکا چی پا دیبانی دیکی لپس دا حمد را غلی الحمدللہ نداب پا حمد بانی مشتملشن ذکر ورد سورت الحمد وی دریم نوم دی د سورت سورت سولات سورت سولات ورد دا ذکر چې چه دا سورت پا مانزک ویلے کی گی هر مانزکی دا سورت ویلے کی گی ذکر ورد سورت سولات وی صدورم نوم د سورت تیه سورت نور زکار دی پو جمانی اللہ تعالیٰ پرنو کی نورانیت اچھئی رڑا اچھئی پینزم سورت تے اعظم سورتین اعظم سورتین لوی سورت دادا قرآن پا سورتونو کی لوی سورت تے اوش پگم نم دے سورت الشفا سورت الشفا وفی الفاتحة شفا لکل دا فاتحه کې ده هر مرض دوئینا ذکر ده صورت و شفا وئی ده شفا لفظ ده شفا نه ده باج خلط ده مریض فالر شئی اللہ پاک ده شفا درکا شفا ده جانم کندی توئی وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَتِ مِنَ النَّارِ اللہ تعالی ده جانم کند درکا غیر امین حلکن پاربی والی نبکتو کی وائی چه پاربی نکلی گی اختوہ آیا نگو رہا پادیا کیسا دا شفاہ دا دا ہر مرض دوئی دا اما تاسو بھی بدن دڑکا ہی جو پادیا ہوا ہے یہ ملیسی بیان کو ڈیلی ملیسی ورد ہوئی ہوا ہے جاگوی چا سڑے فاجہ ہوا او بیا دایا تو وله اسلم من فسماوات وله اسلم من فسماوات څنګه لري ارم وله اسلم السماوات والارض تعا و کر هو الي رجون دې څنګه سورته ال درې پھر وای او دا ساری په دې کې پوکي ندا ساره بیا سګای دی بیا لته نوې پوش دی بیا برقراري دم دینه شپا خو دم خوشته نه په قران دم چیګه نه جهيز نه لا کوئی دمونه مننه نه دي او بلخو یاده کوئی سوره فاتحه وزل او ولقداتینا کا سو من المساني والقران العظيم دعايت كريم وسرم وې وکر سره پاجي هوې بيدا اياتي كريمه يو زريو يا دريزه لا او بیا بيشګ قدم کېشګا لکه پکور کې منګکاني او يا پټي کې منګکاني او دې دا چې انده منګکان د لغزين بيسي کېږي درکي په يله شفاء د پاديا کېنه هر مرز د پاديا دږي کې مشيګا په دې اعمال کې تاسو وګورئ نه په بابو ذکر کې هغه ذکر کړنی وی چې سید خپل حاجت د فارا د سنت او د فرض مینس کې فاتحه یو سلوخ پیرا سلوخ ورځې وای بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین امین وسرنوای د صحا جد د پاره نه حاجت, حاجت الله تعالی سره تر سره جو کو دا سنشی دعا کوي چې په دعا کې نه فاتحه وایا زانه دم کوي په دم کې فاتحه وایا شفا دا دا نم شفا. سورت و شفا. زمان دا یادار مر شيفا ده جنوم صدې شفا سورۃ الشفا زمادا پانډيوا دا غټه لګې دلیوا یوځه یو جنازې رتو په دې غره کې جوغه زنګونې سپورته کوجو ګټ سره ولګې زمونږ والیده الله دې مغفرت نسی کې واه کی جوندې واغیمات دې دازې ټکور کا ما به ځاننګارغه غزيما ټکور نکوم سو خوشو जागा باد شو دړبے کو بیا ګولې می مخړې به می غدغ ولاګم دنیا نه نه تي وې د ځې خنه شو غدړې بیا کوم دې بیا می څه خیال لا غي مې شفاده هم خل کو توش لا شفاده په خپل ول نکوم دې بیا می سره پاتې هب وخت نه وخت دې منو منځب سې شو کو که باندې در کوې دا مې له پیلا سیم بوکل او اخکل باندې اخضر ختم شو مونږه کو نونس چې مونږه ولنه فکې سره سو پوری چې خشینه مفړه ان چې او دې یو کړه دوپهرې نه چې نه جوړشه تر هغه پوری کو قرآن د نبی اسلام پیغام اشاره او په پوهه دې شفاء اول لكل داده دار مرز دوايدا پادحه داي پنزم نوم اوشبغم نوم سوره الرقيه سوره الرقيه دا د دم سوره ده رقيه دم ته وي پدېما شه دم کوي بیا خاص هر کې د ظاهر او د پاره ته سره ظاهر د مریض دمې پاتې همان دي لېونی سپې سوکوشو دال الحمد سوره دی وي او چای پیری دغه د سراګرزی کو دا د شي چلے داوتی سراګرزی درې پیری دی غاړي درې پیری غاړي درې پیری درې پیری دا زار پدې کې راټول دي بیا پدې ځای باندې پاتري باندې به دا یو هی معمول یو وانتیه بلیټ باندې ضرورت یو ورته وځي آیا ورته حجامه ځان له دی اجه پدې باندې ولا غي 10000 راټول کی دا مين راټول کی نو زاهر خدرا ټول خلي پاتيهمان د خوست 20 واډي په هغه وره ټول کې او بیا پتری باندې وی حجامې مشين ورته لګېل راي واسي پاتيهمان زاهر روزي یې بارن کې مریض وا دا غوت والا مارش چلوا نشې اوسه راغې ما بسنو مزلانا پاتيهمان دم کو هغه جامې مشين لګې زمو سره ملګر او قاری سم نامه د حاجه ملګر نه ماشين دی ماباتي کړه یا ماشين میوړا کو دا مته الګو لا جواب زار اټول شو رانی وبتر هوتي سې مينو واته سبکه رانی وب مکی رالې زیړ مارو چی چې زما یو شاګردو مارانو اجازه وسره یی پنجپير کې باغ دماس پښین غټ مار به ونیو پسې کار به لار کې وایم او وواړو په لېبه کوي ځان دیو امر تکای په ویله جمعه ته هیڅ کار دي چې تاسو ته خې خو خې در کوم ځان یې راتوږي جزو غلې واندې شوما جمعه ما تو خلک میرتونګه ختم استاد یې وتاي په عضو ني او تو په ګی سستی کې دا وله جمعه شکار دې چې دا زی په خوواله ما خو سوار ورته بیا خلک پاړو ملاوي میدان نه مې په خند نه د ځکه را نه به مې زارودو استوا کو زی پته وغاصم مې زارودو استوا را توخه د پکاري جماعتي دغه پته حنا داوایا امين وسلام و ایزار دې پیر یو طرف نو ایزار اټولي کی دې پیر د بل طرف نه چې دا دې پیر نه لاړ په د پوري دا زار د الله په قدرت دی په بیا بدرې پیر چې وېدال په تبې کې دا زار برټولي بیا دا لاړ ورواله څه ولایې امين وسلام د بیا بدري په طرف طرفنا بیا بلاړواله کې در چا پیرټول لاړواله کې دا په دغه ځای کې زار به ووځي او دې په مواستا د دې स्वागत طریقا هغه مت ځان کړی دا او باسي بیا څنګه دې څو بیا د طریقې دی په پاړوګانه په دې غاخن باندې او باسي پخ تجربه‌کار نه نشيسته یا پتريمان دا چې زور په کې جوړي مازیګر ټیم دی اوسړه راغې 13 اگستو نلته کې لړماره نه سم دي چې انده ما دا لري قاعده دي یوه چې په دې باندې چللي ما ترغهه ماران ملي سپسي شو دي مارته خیر ده یو لړم چې چلے ما چې دا بدم ما خو غره نه غي طریقې زکرون ما دم اوسره سبا لمغه په دا غلار باندې روان وغه سره د وخان مو غنم په پراوړو یو نه لاندې ناسه سورځه جما خو نه فېژن جما ته وازګه یملی سه په خیراله جما لغتا فرنه سنې نه مې आवाज نه فېژن وې ولې نه ما دې مې غلا سه څنګه لاس نو څه شي څنګه خوشو وې تاج دې دم کور ته لاړم جو پرسی دو پړسه دو څربان شو شو چا وځاو زاهر نو پاتیا کی طاقتشته سورۃ الرقیہ د دم سورته احادیث کیمراغلی صاحب کرام مریضان په دې سورته باندې څکړلی دم کړلی سورۃ الرقیہ یو دم دے نو په دم باندې احادیث کی حجرت راغل نه دم علاج نه بیلتيان لګی خپل ختمه په معنی قیاس کوي او چې سړی ختم کوې نه په مع سااخېجرت تلی د کو ساببي دم ک دی ن په دم دی لکه دم ځان لشي دی ایثالی سواب ځان لشي دی تو چې مړی پس ختم کې د ایثالی سواب دی په دی ما جرت نهشته اوروداغې منږ بیا بیان کوو چې په ایصالی سواب په ختم مع وجرت شته دم د دم معالجه د اعل دی په ایعللااج او اجرت تفلی خیر دی که ناخی جو ډیررهه ډاګټر دا چا علاج کې اسی کې ډېره خدا کو پیښې اخستې شي په پاریه باندې ختمون نشي که ازګورشي وختمون کې په دې پیښې راوړندم ناجيز ده روسو بدغي متحق کو میا یو نو میسر شو سورت الرقية اته نو میده سورت الواقعة سورت الواقعة وقایقې ساتل توي دا دو د او د دنیا د نقصانونو سره څه کوي د دین او د دنیا د نقصانونو ناس سره څه دي اشرف علي د دې یو کتاب دې موتیو مشفئ رحمت الله عليه یو ورګه باندې کتاب دی د عمل فوغات تي بګې نه پاره کې هغه مختلف دمونه کودللی یو واقعې بګې نه څرګرډه څوک یې یاد دی ده خپل واقعې چې ما باندې سیر شه موتی ماشه پیر احمد الله علیه وسلم باندې سیر شه وي ما اشرف علیه تعالی رحمت الله علیه تخپل وړاندې شو ناغا دمکړه ما او بیا ماتوې چې ځان له دا ساخ لیکي په پرچم به هر څار بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله د ولا زوالینا پردا به لیکي او دا الفاظ به لیکي او اور پسین نور الفاظون دی او سور پاتیہ بولی او بیا بدا غیر نرسو سنور الفاظ دی فی دیمومت ملکی و بقائی دستے الفاظ دیں یا حیو حین لا حی فی دیمومت ملک و یا حی یا حیو حین لا حی فی دیمومت ملکی و یا حی دا الفاظ سروم دیں سور او دا الفاظ یا حیو حین لا حیو فی دیمومت ملکیه و بقائیه یا حیو او دا بلکی او یوی شورتی بدازال اسکی ناگئی بھی اما دا سخزان لکو او دا مداغین رسو بیاسکو او دا سیر دا پارا سور پاتی ها دا مجا بنسقا نو اپل سوره باجهہ واقعہ د ذمذرات او د دین او د مزرات او د دنیا نسړي ساتي زکور د سورتل واقعہ وي واقعي قي مانص ساتنا وي واقعا وي واقعا د کتاب دي گته دا کتاب نو سيروالي نه او د نقصان ساتي نام نوميده سورتل عافیہ عافیہ عافیہ مانہ یہ ہاتہ کون کی عافور کون کی دامپ مزامینو د قران باندې احاطه کرلا ذکر تے عافیہ وے او لسم نومیہ سورۃ الکافیہ کافیہ مانہ پورا داہم په پورا مزامینو باندې مشتمل دی ذکر تے کافی وے دولسمن جه سورۃ الشافیہ شافیہ مخک شفاو دا شافیہ دی شفاو وركون کی دولسمن یې سورۃ الکنز حدیث کی راضی الفاتحه تو کنز من کنوز الرحمن الفاتحه تو کنز من کنوز الرحمن د دې میرا باند ذات د خزانو نه او خزانه دا دا توحید خزانه دا د ایمان خزانه دا یا لاسو نمیده تعلیم المساله پدې کې الله تعالی خپل بنديګانو ته سوال چل خي الحمدلله رب العالمین الله تعالی سی پهتون دی وسیله کړو یا كنا بو ذو یا كنا سین خپل عجز دي وسیله کړا دې نو صراط المستقیم سوالیو کو سوالیو کو دنیا او اخرت دو خوشاله سوال د دی از سبعو المثانی از سبعو ورزکو ایج دا وایعتو ندی روستو بداغیت تفصیل کرو مثانی ورزکو ایجی مثانی یا دا سنانا نه یا دا سنیه نا سنیه دام پا سنیه مشتمل لی الحمدللہ رب العالمین سنیه مکررت ہوئی از سبعو ورزکو ندی مکرر دام پا ارمان زکی مکرر وی د ذکر دا از ہوئی پیندسم نومی ده اساس القرآن ده قرآن بنیاد نولسم نومی ده المناجات سورة المناجات مناجات راست ہوئی او پا دیگی الله مساعدہ دا تعالی سر راست کئی دا اللہ تعالی سر گفتگو کئی دا اللہ تعالی سر مشغولی گی مانزکی ذکار دا المناجات ہوئی او شلم نوم ده صورة التفویز صورة التفویز وياك بندگی او استعانت پا کدوان اللہ تسیز فارلشین بندگی مستاقوم امداد مستاقوانا وارما ذکور ده صورة التفویز وین او شلم نوم ده القرآن العظيم القرآن العظيم زاده دي صورت نمند اوس د دې اساس القرآن د پاره او د ام الكتاب د پاره او د ام القرآن د پاره د دې وجه سره اساس بنیاد توي ام ليكي مرجع تا مور ته ام زکه به چور ترا ګرځي مکیتا ام القرآن ویزا کتول کلی آگیتا سکی کی رجوع کئی ام سئی اگر اصلی نورتا مر جائی رجوع ور تا کئی مر جائی تولی شیزونی دیتا ام القرآن ویلی بھائی نیو وجا مولانا حسین لی رحمت اللہ لی اگر ذکر کردا مشر شید علا غریقی رحمت کی اگر منقل کولا وې ځکه چې قرآني پاک ټول صدور حصے نه دا تقدیم وجوم ده او دا د عمر قران وجوم ده چې پاته جهه بنزول کې بنزم ده اول وی وروړه دا یې وجداد دي ته عمر قران اساس قران ولي داږي وجوم ده ضروري سي دي اوله سا داول نو اخلا تر سوره عام پورې پدې کې پینځه سورته نه دي پانسې پدې کې دا مصله ده چې خالق دا هر شي یو ځل الله دی خالق د هر شي یو ځل الله دی د دې عام ساده تر سورې کا پوري پدې کې بیا دول سورته نه دي پدې دا مصله ده چې تربيت کوونکې د ارچ یو ځل الله دی درے میں سا ساده صورت کاف نو اخلا تر سورې سبا فوري دا او په دې کې بیا شپارو صورتونه دي شپارس او په دې کې دا مسله ده چې برکت اچون کې اوج الله دې پیدا کړی الله پاللی الله نو برکت درکو الله شي د سورته سبانا تر اخر د قرانه فوري بیا یو اتیا صورتونه دي او په دې کې دوا مسلې دي رد شفاعت قاری او اس بات د قیامت رد شباد قاری او اس بات د قیامت دے سذورن حصہ تا فسوره فاضه کی سو اشاره وا نو گویا کی فسوره اجمال شو او ټول قرانی تفسیر شو اجمال مکی تفسیر ندامتن شو ټول قران شرح شو متن ده شرح مکی کافیه خلق مکی او شرحای مس سکای روس وای د سورہ بادی مثال پشان ده متن شو او د ټول قران مثال پشان ده شرح شو او متن ده شرح مکی نذکه فاتحه د ټول قران سکړه مکی کړه اوس په سورہ بادی کی د سلورو حسود څنګه اشاره ده په الحمدلله کې اشاره شو اوله حسه ته ذکر الله نه وس مشهور مراده وس مشهور ده الله تعالی سه خالق په دې وسب سره مشرکان او الله مانو ول انسان من خلقت سمواته والارض ليقولن الله مشرکین په دې قائلو چې خالق الله ده یو مشرک د خالقیت نه نه پیندا کړی نه زکا وس مشهور ده الله سه خالق اولیس ته اشاره شو خالق لیکل شین هو الله الحمدلله اولیس شو خالق لیکل شین هو الله دې میسا تربيت كون کي الله دې اغه دې اشاره شو رب العالمين سرا رب العالمين تربيت الله کي دا دې میسا شو دې می سداو چې برکت الله چه الرحمن الرحيم کي اشاره شو دې می سيتا رحمان و رحیم دے خیر و برکتون الله ورکه اجی اللہ صلو ر مے سا مالک یوم الدین پدے کہ صلو ر مے اللہ دے او قیامتم اللہ راونی رد شفاعت جاری اس بعد قیامت تا بیا دا صلو ر و نمازیں دایف بسم اللہ کی راغت سی دی د سراحتن او دو اندیماجن اندماجن پټړي بسم الله د الله نام را دوست مشوره خالق الله دې نغدې او مسله هغه وسره سکړه مون دمشکړه چه تربيته ملګي الرحمن الرحیم هغه درې می سره واغسا چه برکت چونکی الله دې سوره به مون دمشکړه چه قیامت برا ولي او شفيق阿里 دې مالک اللہ دی نبی بسم الله بیا د فاتحه نزګه مفکرہ سورہ دا د ټول قران د پاره په پا منزله د متن شو او متن خوبه شرح باندې مقدمی نوځکه فاتحه مو قلم کړه په سورت باندې دا وځه دا مولانا حسین رحمتہ اللہ علیہ ذکر کردہ او حضرت شیخ قضا نقل کولا بلو جوالا دادا چگورا علوم دا قرآن دری دی علوم القرآن سلاسطن یو توحید بیم احکام او دریم تسکیر توحید احکام او تسکیر او دا صورت پاتحا په علومانی مشتمل دے نظر که دا مخی کو الحمدللہ صدی توحید توحید او داگه دا پار دلائل ایعا کنابو دو دا صدی احکام ایعا کنابو دو صدی احکام او سیرات واللہ جینا انام تالیہم تذکیر شو تذکیر د احوال د خلکو. یو حال انعام دے بل غضب دے بل زوالین دے تذکیر نا الحمدللہ توحید ایا کنا بودو ایا کنا سین احکام او صفیرات واللزین انعام تعلیم دا تذکیر شو فاتحہ بدریوان علومانی مشتمل دا نزدک دا طولو نمخ کروڑا بلو وجدادا دا قرآن پاک عام باعث شپک دین عام وباس په قران کې شپږ دیو او توحید دې دیم رسالت دې دریم احکام دي سلورا بس بعد الموت دې بس بعد الموت پس زمړنه پورته کې در حق دې پنظم احوال و ال سعادته احوال و اهل سعادته د حال شپغم احوال و ال شقا شقاوهته د بدانو حال احوال و آل شقاوت ده بدان و حاد توحید ری سالت احکام دره باز باد الموت سلور احوال ده آل, آل شقاوت سو شپگ او دا صورت دا پاتحا پده شپگ وانا احوال و بانی مشتمل دا الحمدلله سشو توحید الحمدلله سشو توحید او رب العالمین سشو دا رسالت او دغشان تے انعمت علیہیم رسالت تے نا رسالت مصدر علا مالک امیدین دا باز باز الموت شو او ایاکن عبد و ایاکن السین سشو احکام شو او سرات الذین انمت عليهم دا احوال د اعلی سعادت شو او غیر مغضوب عليهم ولا ضالین دا احوال د اعلی شقاوت شو توحید رسالت قیامت او احکام احوال د اعلی سعادت احوال د اعلی شقاوت دا پګوانو باندې پاتې هموشتمل وا نزدګه پاتې پټول قران نن سکړه مخکړه دېم دا بل اوږد دا چې قرآن مستمل دي په دو قسمو علمونه باندې یو ته حکم نظریه وي یو ته احکامه عملی وي حکم نظریه عقیده احکامه عملیات اعمال فکه په ودوانو مستمل دا الحمدلله دا په حکمي نظر یو پاک دي ماني مشتمل شو اي يا کنه و دو اي يا کنه مشتمل شو زکه دا ټول قران نه مخکې راوړا دا وجه شو د تقدیم د پاتې هي سلو ور وجه شو یو وجد مولانا نو سي رحمته الله عليه او زم وجه چې قران پاک پدروش نور ماني مشتمل له توحيد او در شاندې چیزانه احکام او تذکیر دی په دې کې درونه رالو یا قران مشتمل دی په شکو خبرو توحید رسالت احکام او باز بعد الموت احوال د الی سعادت احوال د الی شقاوۃ دا پې مشتمل ده یا دول قران مشتمل له په احکام نظریه او احکام عملی وباندي حكمي نظریه حكمي عملی وباندي او فاتحهم په دونه باندې مشتمل له په فاتحه د ټول مقدم کړه دا شوا ربت او بیا داوا صورت شرافت نمونه صورت او بیا په نمونه کې او پرابات کې وجه تقدیم چې را پینځو صورتونو مخ ته وځراوړو او ام القران اساس القران ورته وی داغه د دا پاره د اصل وروجه شوي زموږ بس ته خو بیا شاء